Închinăm Sfintei în virii Lui Celei de-a treia zi Christus! Glăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În al preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, stimate autorități, Prea cu prea cu părinți, prea cu mai iubiți, credincioși, și credincioase. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această zi binecuvântată, a sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, am săvârșit o procesiune, pelerinaj cu moaștele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu reproducând sau imitând într-un fel procesiunea din anul 1934 deci cu 80 de ani în urmă cu deosebirea mare însă că acum n-am mai făcut un parastas pentru domnitor ci fiind trecut în rândurile Sfinților l-am cinstit prin sfintele moaștele sale, într-o oraclă frumoasă, ca pe sfânt rugător în ceruri, împreună cu ceilalți sfinți brâncoveni. Acest pelerinaj este un preludiu pentru Marea Sărbătoare de Pomenire a Sfinților Brâncoveni în data de 16 august, în anul, acest, în anul acesta, 2014, în această biserică, unde osemintele lui au fost înmormântate în 1720 și aceste oseminte, care acum sunt sfinte moaște, vor rămâne pentru totdeauna. În data de 16 august, anul acesta, va fi sfințită sau resfințită biserica și vom avea o sărbătoare interortodoxă deoarece au fost invitați și reprezentanți ai Patriarhiilor de Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim pe care Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu le-a ajutat în multe feluri și în multe rânduri. Deci, cinstim pe Sfinții prieteni lui Dumnezeu, pentru că și ei l-au cinstit pe Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos spune că cei care îl mărturisesc pe El în lumea aceasta, și El îi va mărturisi în ceruri, înaintea Tatălui Ceresc. Deci pentru că au cinstit pe Hristos, Sfinții sunt cinstiți la rândul, lui de, la rândul lor de către Biserică. Dorim să mulțumim tuturor nalpreasfințiților și preasfințiților erari care după ce au săvârșit împreună cu noi Sfânta Liturghie, lângă Catedrala Patriarhală, au pornit în pelerinaj, până la Biserica Sfântului Gheorghe în titoria Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Mulțumim tuturor celor prezenți, în mod deosebit mulțumim bisericilor și universității București care au primit cu bucurie pe cu Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, astăzi. Avem speranța că acest pelerinaj care a adunat multă lume este o formă complementară de cinstire a Sfinților Brâncoveni, dar și de întărirea comuniunii noastre în rugăciune și în demnitate. Pentru că de la Sfinții martir Brâncoveni Învățăm nu numai credința Evlavia, ci și demnitatea de a rămâne creștin mărturositor până la moarte. Potrivit cuvintelor Sfintei Scripturi, Fică din cios până la moarte și îți voi da cu luna vieții. Deci, acum începe vecernia cu priveghere pentru Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu în această biserică recent pictată și care va fi resfințită un sobor mare de arherei, pentru că am invitat pe toți membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și ierarhi din patriarhile amintite. Ne rugăm Sfinților martir Brâncoveni, ca prin mijlocirile lor înaintea Preasfintei Trei, să ne întărească în credință, să ne ajute să fim și noi mărturisitori ai credinței ortodoxe, nu numai în vremuri de bine, ci și în vremuri dificile, și să învățăm, din pilda lor, să iubim pe Hristos și biserica sa, să ajutăm bisericile care se află în construcție, să ajutăm instituțiile de cultură medicale, așa cum a făcut-o el, și să ajutăm și pe alți creștini care suferă, care se află în multe încercări. Spre slava preasfintei trăim și spre bucuria sfinților și a noastră mântuire. Amin. Hristos a înviat! Da. Acum, părinții preoți care nu s-au închinat la moaștele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu pot să o facă acum cu prioritate și cei care au fost în perlinaj urmează și ei să se închine la moaștele Sfântului Martiriar. Paralel cu aceasta se desfășoară vecernea care începe în Biserică. Să trăiți în un am transmis în direct de la Biserica Sfântului Gheorghe Nou din București Momentul de rugăciune care s-a săbârșit acolo La finalul procesiunii cu moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu Precum și cuvântul de învățătură rostit de Prefericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Așadar, iată, în finalul acestei procesiuni Începe la Biserica Sfântului Gheorghe Nou din București Slujba privegherii cinste cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni de asemenea, tot după acest moment de procesiune, începe și pelerinajul la racla cu Sfântului Voievod Martir, Constantin Brâncoveanu, care este depusă deja în fața Bisericii Sfântul Gheorghe Nou și toți cei care doresc să se închină o pot face de acum încolo. Rămâneți alături de noi!